«Що ти робиш?» – закричав я. Гладіатор завив від болю, інстинктивно спробувавши сісти. Я хоч і очманів від того, що сталося, але відпустити його плечей не посмів. І якщо він ушкодить спинний музик, та найімовірніше – помре. Довелося навіть лягти, що йому на лоба, щоб він не зміг підняти голову. Алекс мовчав. Але з його витріщених очей я зрозумів, що він у такому ж шоці, як і я. Пилуку досконалі і недосконале, спокійно відповіла Ірма. Відповідно, більше ушкоджень, більше вдосконалень. І вона, змахнувши ключем, завдала ще одного безжалісного удару по другій гомілці. Я не встиг її зупинити. Капібара скрикнув і стрепанувся, як риба на березі. Припини, гаркнув я. Тримай плечі. Я наліг на хлопця всією своєю вагою. Його лов був холодний і мокрий. «У клітці завжди перемагає той, кого минулого разу сильніше побили», спокійно продовжила Ірма, й ударили ключем постигнув бійця. Він знову завив і вигнувся дугою. Цього разу я встигну. Я подивився на Ірму. Її погляд булкав по гладіаторіві руці в пошуках місця для наступного удару. Капібара перестав смикатись. І його поперек знову пустився на стіл. І тоді я кинувся до Ірми. «Назад!» – гаркнув Алекс, несподівано перейнявши мене своєю величезною рукою. «Я вкорив Тему. Вона все робить правильно. Тримай плечі». «Сам тримай». Я розгублено відступив від здоровання. «Ірмо, дай ему хоча б знеболювальне». «До болю теж треба адаптуватися». Холодним тоном заперечила вона, що він перемагав, його доведеться ламати після кожного двобою, інакше відстане від супротивників. Тоді я обійшов Алекса і рушив до виходу. Мене ніхто не намагався зупинити. Здоровань наліг на плечі бійця замість мене. Юрма розмахнулася ключем. Я вийшов з кімнати, не розуміючи, що відбувається, за моєю спиною. Гайковий ключ із хрускотом опустився нещасному на руку. Десь поряд лунали захоплені крики глядачів. Я намагався зорієнтуватися, де вихід. Потім швидко рушив в обраному напрямку. Спершу навіть упізнавав приміщення, через які йшов. А потім опинився перед незнайомим і геть темним ангаром, через який ми точно не проходили. Тоді я повернувся до найближчого повороту і обрав, інший напрямок, але теж помилився. За кілька хвилин уже стояв біля воріт, за якими гриміла музика і біснувалася юрба. Чорт. Повертатися до Ірми страшенно не хотілося. Подумалося, що музика може означати кінець бою, і ніби на підтвердження ворота відчинилися. Я відійшов у бік, випускаючи групу конкістадорів, які несли на плечах когось закривавленого. Спробував роздивитися його, побоюючись, що це Окамура, але побачив, що фарба на плечах гладіатора біла, а не синя. Коридор заполонили люди. Окамура з'явився через кілька секунд на плечах уболівальників із тріумфально піднятими руками. Принаймні він покаже мені, де вихід. І я почав пробиратися до капрала крізь юрбу. «Окамуро!» Він помітив мене і зістрибнув на підлогу. «Я це зробив! Ти бачив! Без пилку, брати!» Відмовився перед боєм і вдень не закидався. «Сам ти зрозумів? Сам!» «Так класно бився!» – збрехав я. «Слухай, мені треба йти!» – я заблукав. «Підемо разом! Не спіши! Дай кілька хвилин!» Окамура пішов у душ. А я стояв у коридорі і думав про те, Куди втягнув мене цей чортовий ред з Ірмою? Чому вона вирішила брати саме мене? А з іншого боку, кого? Не Антона? Вічного понурого техніка? Чи запропонувати збувати наркоту командирові біоконтролю або саду? Ех, так, це ж не наркота. А найбільше щось там. Я згадав, з яким незворушним виразом обличчя Ірма зламала ногу бідному Капібарі. І мені стало погано. Коридор спорожнів, почався наступний бій. Окамура не виходив. Не вистачало, щоб зараз прийшла Ірма і знову стала вішати мені на вуха весь цей маразм, про ліки, проти всіх хвороб. Навіть якщо Окамура і справді встав на ноги після травми хребта. А це треба ще розібратися, що то за травма. Та де ж це він? Я постукав. Ти скоро? Відповіді не було Вода досі шуміла. Міг би і швидше. «Ти не забув про мене?» «Не знаю, як я здогадався, що щось не гаразд. Мабуть тому, що душ шумів геть монотонно. Так не буває, коли стоїш під ним. І я ривком відшанив двері». Камура лежав на підлозі в позі ембріона. Його спину прикрашало татуювання у вигляді переплетених драконів. І вони здавалися живими». Усе тіло аж здригалося від сильної лихоманки. Я підбіг. Капрал був притомний, жовтий, як віск. «Що сталося? Ти мене чуєш? Можеш сісти?» Він кивнув. Я допоміг йому. У камура хотів щось сказати і вже набрав у груди повітря, та неначе задумався. А потім його скрутило в болісному, блювотному позиві. «О, Господи! Що з'їв?» – мляво буркнув він. Але було цілком зрозуміло, що їжа тут ні до чого. Його блювотиня було густе і чорне, як вугілля. Я покличу ірму, сказав я і вибіг із душової. Цього разу шлях до Алексової комірчини я знайшов досить швидко. Вони були там, накладали шини нещасному капібарі. Щось із капралом!» – крикнув я з порога, він блює чорним. От придурок. Процідала крізь зуби Ірма, і я не зрозумів, на чию адресу веди. Бід гнучкого і сильного капрала нічого не залишилося. Людина, що сиділа на підлозі в душі, часто дихала і, здавалося на силу, зберігала притомність. Я війшов слідом за Ірмою, але вона виставила мене і захряснула двері. «Ти геть довбонутий!» – почув я через двері її голос. «Я казала, не можна зістрибувати спилку! Казала!» Ну, кому щось тихо відповів, я не почув, що саме. «І як? Довів!» – кричала на нього Ірма. Погляньте тепер на себе! Підводься!» Судячи зі звуку, його знову знудило. Ірма вилаялась. «Вибач!» – жалібно проскімлив капрал. «Двері відчинилися!» но Камора досі був голий і, похитуючись, стояв посеред душової. Ірмен кітель був розстебнутий. Футболку від шиї до пояса залило чорним. Капрала знудило просто на неї. Скинувши відносно чистий кітель, Ірма втелющила його мені. «Потримай». Одним рухом зняла футболку, не звертаючи уваги на солдатів у коридорі. Хтось присвиснув, рівчика на ній не було. Але Ірма й вухом не повела. Чистою частиною зм'ятої футболки ретельно витирала зі своєї шкіри чорну рідину. Я дурнувато витрищився на її груди. Гарні. Десь на задвірках свідомості минула думка, що вічливо було б відвернутися. Ірма забрала кітелі з моїх рук. «Завтикав?» – гаркнула вона. «Допоможи йому одягнутися». Окамуру більше не нудало, але сил вистачило тільки на те, щоб не падати – ми прововтузилися хвилин десять, нарешті вийшли. Ірма підхопила Капрала з іншого боку, закинувши його руку собі на шию. Уже біля всюди нас наздогнав Алекс. Усе ну, нормально? Буває, сухо відповіла Ірма. Перший бій. Я скапі Капі Барою що робити? Завтра зможе ходити, зніме шини. Дози не змінювати, тренування на п'ятий день. Дякую тобі. Збувай товар. Це твоє дякую. Алекс допоміг посадити Окамуру всюдихід, легко підхопивши його на руки. Ірма захряснула задні дверця та всюди ходи і штовхнула мене ліктом. Вона сама вела всюдихід. Капрал досі був блідий, як свічка, але тримався вже краще. Він навіть сів. Як ти? Я зазирнув йому в очі. Зіниці були дуже широкі, просто величезні. Він мовчки показав великий палець. Ірма зупинила всюди хід біля казарми біороти. «Вживай тричі на добу», – сказала вона. «Ти ж бачиш, мене нудить від неї одразу», – жалібно мовив капрал. «Сподіватимемось за добу відторгнення мене, її не можна спати. Та пам'ятаю». «Що хочеш, роби, зрозумів?» Зрозумів, енергетиків на жерось. У Камура виліз у люк, незграбно, як старий дідуган. Я хотів йому допомогти, але Ірма зупинила мене. Сиди. Було чути, як він зістрибнув і, здається, упав. Потім, лаючись, підвівся і важко поплентався геть. «Чому не можна спати?» – здивовано запитав я.